Negyedik fejezet. Mindaz, amit most nagyon röviden elmondok lálláról, természetesen nem csupán az első esti beszélgetés eredménye. De úgy érzem kötelességem, hogy továbbadjam nektek, amit Dennyártól megtudhattam. Ha itt szálltok le, és ezt valószínűnek tartom, hiszen az Anteusz is azért szállt le itt, mert a viking Ávának koordinátáival tért vissza a földre.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 Nagyon távolinak tűnt már az az idő, amikor Avanába érkezésünk után, minden mindenütt velem akart lenni, és velem is volt. Igaz, akkor még alig nőtt ki a kamaszkorból. Lálla gyermekei lassabban érnek, mint az Avanaiak, és nyilván izgatta az az új világ is, amit ez a város jelentett számára. Azután úrnő lett, egyre inkább visszavonult a palotába ahol Upatú boldogan kaparintotta a karmaiba, hogy igazi úrnőt faragjon belőle. Lelkesen magyarázta neki a szertartás rendfinom részleteit, ha már az én isteni úrrá nevelésemmel annyi éven át hiába próbálkozott. Nem. Igazságtalan vagyok. Én hagytam elenitet. Én foglalkoztam vele kevesebbet. Igaz, lenne rámentségem, hiszen akkor készültek ellenünk végső leszámolásra az Abanok és az Otagál vezette Náunik. A végpusztulással fenyegető háború küszöbén persze, hogy nem törődhettem csak vele. Azután valóban a 24. órában leszállt az Anteus, megmentett minket. De a következő években testvéreim az Anteusz legénysége rabolt ellen ittől. És persze én hagytam magam elrabolni.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 Mert az én jövendő biztonságom érdekében repültek Ágdába. Nem az én ötletem volt, hanem az Anteus parancsnokái, a drága melegszívű Dick Johnsoné, hogy mielőtt elhagyják a gámát, ahogy a nő mondta, tisztelgő látogatást tegyenek Ágdában. Hidd Gregor, nevetett. Ha csak meglátják az Anteuszt, hát még ha le is tudunk szállni ott valahol, soha a közelébe sem részkednek többé ennek a partnak. Nagyon szeretett volna leszállni, mert úgy érezte, az lett volna csak az igazi. Kipróbálni, hogy fogadja -e őket a nagy király. És hiába próbáltam lebeszélni. Dick konok volt és vakmerő. Hiába óvtam őket az ábanok álnokságától. Bár már soha nem fog kiderülni, mi történt, mi történhetett. Az Ábánok álnoksága nem tud elpusztítani egy űrhajót, bolond gondolatok. De a fájdalom az valódi, az még a régi, és olyan erős, hogy képes most is eltéríteni attól, amit érni szerettem volna. Kimerjem mondani,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 Á, van a tanácsa ugyan erős. Talán erősebb is, mint szeretném, em erről is beszéltem már. De miért ne vehetne részt a munkájában Ennit? Én úgy is szívesebben töltöm az időmet a gyógyítás házában a növendékeim között. Ha meghalok, ne zárhassa be Ennitet a palotába a tanács úgy, ahogyan a déli part többi városában a királyi családokkal tette. Legyen az utódom! Bár ez is őrült gondolat volt. Ő készítse fel a fiait a saját népe elleni leghatásosabb védekezésre. Ennek ellenére az Anteusz katasztrófája után bíztatni kezdtem, hogy ne csak a palota ügyeivel foglalkozzon. Upatú még élt, de már kiszemelte az utódját Vanivamot, és nem tudott dönteni. Vanivamot idomítsa-e, vagy Ennit tudását emelje még nagyobb tökéletességre. Tehát azt ajánlottam Enitnek járjon el a tanácsüléseire. Ez bevált. Eredményesebben, mint vártam. Ennit okos volt, gyors és különlegesen találékony a többi város ellenszűhető finom fondorlatok kiagyalásában. Én soha nem tudtam megszabadulni a kétkedés átkától, ami Ennit természetétől teljesen idegen volt. Ezért a tanács bálványozta. Értelmetlen volna azon tűnődni, hogy engem szerettek -e jobban vagy őt, de tény, hogy remekül megértették egymást. Furcsa fintora a pszichológiának. Ennit hite, aki lelkemélyén, ha nem is beszélt róla sokat, még mindig félte a maga komoristenét, és az én főembereim többisten hívése – amely amúgy sem volt különösebben erős, inkább a babona szintjén mozgott, és én is hosszú évek szívós munkájával romboltam, békésen megfért egymás mellett. Sőt, szóba sem került, ha Ávána érdekéről, vagyis arról volt szó, hogy a város hatalmát, befolyását növeljék mindenki mással szemben. A távolabbi jövőt tekintve ez mégiscsak azt jelentette, hogyha én már nem élek is. A déli part...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 Azt már az első este megtudtam, hogy épp úgy egy járban látta meg a napvilágot, mint Ennit. Csak tizenkét évvel korábban. Igaz, hogy nagy hírű hajós dinasztia Siheder kora óta jóformán a tengeren élt, mégis sok olyan család volt, amelyet mindketten ismertek. Sőt, Dennyár ismerte személyesen, igaz, csak üzleti tárgyalásokról Ennit öccsét is aki nem volt ott azon a hajón, amelyikről Enidet kimentettem. Ez a fiú, Sean Rár, miután egész családja oda viszonylag nagy vagyont örökölt, és a szövettel kereskedő egyárja között tekintélyes ember lett. Enit büszkén fordította, hogy mindenki tehetségesnek és szorgalmasnak tartja, még néhány év, és bizonyosan a város tanácsának tagja lesz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 Lalla fiainak földjére, illetve a parti tengerre is váratlanul törnek rá. A kapitánynak tehát mindig választania kell. Közel a parthoz, rossz és bizonytalan szélben oldalas csiga lassan, magyarázta Dennyár, vagy kimerészkedik az óceánra, ahol jó szelet kap. Vagy vihart, amelyelől vagy sikerül újra a part mellé bújnia, vagy sem.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 hogy Dennyár a kapitánya volt annak a nagyhajónak, amelynek fedélzeti deszkáiból a tutajt készítette. A két társa katona volt, akikre az utolsó percekben talált rá, mert a tengeri betegségtől félholtan a hajó fenéken henteregtek, és csak az emelkedő víz űzte ki őket onnan. A hajó legénységét Dennyár már korábban a csónakokba rakta. Amikor ezt elmondta,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 hiszen legalább kétezer évvel jár az én népem legkiválóbjai előtt. De azt az életet, amit eddig élt, 42 éves koráig, soha többé nem szerezheti vissza. Kísértést éreztem, hogy Enit közvetítésével elmagyarázzam neki, mennyire hasonló a sorsunk. Ő csak most kezdi. Én három évtizednél régebben viselem.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 sokat égettek el mágián, mert azt merték állítani, hogy lád, ahogyan ti nevezitek ezt a földet, nem lapos, ahogyan azt a papok tanítják, hanem gömbölyű. Szeretném tudni, mi erről Dennyár véleménye. Dennyár feszülten figyelte ennített, miközben az fordított. Először megdöbbenést láttam a szemében azután elégedettséget, végül szomorú töprengést. Amikor Ennit befejezte, Dennyár hallgatott egy sort. Azután az egész este folyamán a leghosszabb választotta. Ennit többször is leállította, csak részletekben tudta fordítani. Igen. A hajúsok egy része tapasztalatból már régen rájött,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 A hajós elkomorodott. Megrázta a fejét, azután vigasztalóan megsimogatta Enit karját. Nem ordítottam rá, hogy az úrnőt megérinteni éppen olyan halálos bűn, mint engem. De nyár nem Avanai volt, hanem Enit testvére, akinek ezúttal nagyon kegyetlen választ kellett adnia. Mármint Enitnek. Beszélni kezdett. Halkan, Szomorúan. És Enit szemét elhomályosították a könnyek. A mi életünkben bizonyosan nem. Az én népem fiai pompás hajósok, és a harcban sincs párjuk a katonáinknak, fordította Ennit a felindultságtól akadozva. De értsd meg Gregor, hogy ez a kérdés nagyon bonyolult. Ha marad a papok igazsága, hogy lád lapos, akkor nincs hová hajúzni. Csak az északi és a déli barbárokat lehet megtéríteni az egyetlen hétre. De még akkor is ott a két szárazföldi királyság. Roppant erősek. Még a legvakmerőbb lálainak sem fordult meg a fejében komolyan, hogy legyőzhetjük őket. Addig pedig a városok soha nem érezhetik magukat biztonságban.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 Amennyire a szemben álló véleményeket ismerem, mert nem vagyok a tanács tagja. Azután hosszú évek következnek még, mire rászánják magukat egy hajó hadindítására. Mert a hajók a kereskedéshez kellenek. A kabzsi kereskedők a tanácsban értelmetlennek tartanák, hogy akár csupán fél tucat hajót ilyen vállalkozásra küldjenek. Mert el lehet ugyan hajózni lállából, de van-e visszatérés? Egyre jobban kezdtem tisztelni Dennyár eszét. De miért is tartottam volna ostobának? Amióta a tengert járom, a hajóépítés sokat fejlődött, mert a kereskedők egyre nagyobb hajókat követelnek. A mestereket pedig büszkeségük és a hajókért kapott pénz ösztökélte, hogy így legyen. Tehát lehet, hogy hamarabb épülnek olyan hajók, amelyek megbirkóznak a szörnyű viarokkal, mint ahogy a némbecsülöm. És kellen mi olyan szeleknek is, töprengedden nyár, amelyek hazasegítik innen a hajókat. Mert a déli barbárok partjain olyan uszadékfát találtunk, amelyiknek a fajtáját senki nem ismerte. Annak pedig valahonnan oda kellett kerülnie.